بسم الله الرحمن الرحیم شؤل حفظ یعنی دا حافظی خراب دا اخیرا سبب دے و ایتاریف سی الحفظ دسوې حفظ تعریف شل و لم يرد جه جانب اصابته على جانبي خطوهه دا که علاوه کې راجه طرف د حق در رسیدو د په طرف د خطا ده د انواعه د انواع سدي نو د ویسي الحفظ نوعان دو قسمت وي وهما غدالین ما ین شآ سوه الحفظ معه من اول حیاته اے د ژوندۍ د شورو سره د حافظه بیکاراله ویلاذمو او داسوی حفظ د دا دا سره لازم وی په جمیع حالاتي په حالاتو کې نوای شم ما خبره الشاذ د د خبر ته بیا شاذ وي علي رائے بعضي اهل الحديث پر رائے د بعضي اهل الحديث علما وي ما يكون سوء الحفظ توار ان عليه یادات عارضی تو راغله دي هم ما لي کبره يغبداشه د بډا حافظ اکثر سي دډیرو کوم خلکو حالات برقراروي اولی دې به سرې نظر لاړو ور د خپل مساودده نښکاري او ل احتراې کوتې یاد د کتابونه اوزیېږې دنیا خو داافتونو د بسا ځ که نه ف دا ی سم مخته ل د روایت د د سرې. وَيَرْجِعُ وَلَّهُ وَهُوَ مَنَّ شَاءَ لَا سُئِلَ حِفْظِ جِدَاغِ دِب ستان حافظه کې نا کارواله فريوايتو مردودتُن نو داغ روايتونه مردود دي وَمَا الثَّانِي الْمُخْتَلِط فالحُكْمُ فِي رِوَايَتِي حکم د پروايت کې تفصيل لې الاتی راتن کې فما حدث بهي قبل الاختلاط د اختلاط نو مخ کې چې کوم حدیث بیان کړی و تمييز ذلک وغد دي نور نجداوي نو فمقبول و وما حدث بي بعد الاختلاط فمردودن او کوم چې پس د اختلاط نه دین او به مردود بیا ګور محدثین رحم الله ګوري چې دا قبل الاختلاط تي او دا بعد الاختلاط تي نو قبل الاختلاط تا صحیح و مقبول وی اباد الاختلاط کی اغی خبرک ای نو دا اسباب ختم شل اوز در لسبل نوے بحث خونتی شورو کیا نو بس دغه دقا دیکی اودرا وی